Sonra bir evdə mənzil saldılar. Mənzil saldı çüklə o qədər çox yorulmuşlar ki, artıq elə bilmirdilər. Və orada mənzil və Peyğməsələrin bunu etməsi məqsəd o idi ki, Peyğməsələrin sahabələri Mədənədən uzaqlaşdırsın. Ki, onların başı səfərə qarışsın. Səfərin çətinliyi qarışsın ki, Mədənədə o münafirlərin söz-söhbətini işitməsinlər. Ki, aradan olmasın, arada fitnə düşməsin. Və bu vaxt Abdullah ibn-Obey ibn-i Səlun Abdullah ibn-i ibn-i yani, ibn ibn oğlu Abdullah yəni bunun münafiqə, münafiqədən başsının oğlu, deyir ki, ya Rasulullah eşitdim ki, bəh sən axtaməl istəyirsən. Yəni mənə xələr çatıb ki, bəh sən axtaməl istəyirsən. Ki həmin bu adam sahab olur, yəni müsaman olur. Bu, İslamləyə yani, qəbul edirlər, sadiq olur İslamında. Peyomad ki, bəli Mən onu öldürməyə niyyətimdəyəm. Lakin, yəni, yəni mən bu işdən artıq əl çəkmişəm. Digər olsa, əgər öldürmək istəsən, məndən başqası onu təklif eləmə. Yəni öldürməsən desəm öldürərəm. Həmin o sahib deyir ki, "Desəm öldürərəm atamı." Yəni mən bunu daha yaxşı edirəm, rahat edirəm. Bəzi istəmirəm ki, onu başqası öldürsün. Atamı deyir, istəmirəm ki, başqası öldürsün ki, sonra deyir, mən deyir, ömrüm boyu həmin adamı görüm ki, mənim atamı öldürüb və mənim yanında Və bu, mənim qəlbimdə yəni, bir kinc qoyadar və sonra mən o adamı yəni, zərər toxundura bilərəm. Ona ilə qoy özüm öldürüm ki, mənə heçsiz seyirə bilməz. Yəni, heçsiz mənə qista sabə bilməsi atasını öldürürüm. Lakin, mən isə yəni, atama olan yəni, çəkdim qeyriyyətimdən və ya o yəni, hissiyyətdən dözə bilməyəm və həmin adamı öldürürəm. Və bu səbəblə cəhənnəmə girəm. Deyilməm, bunu istəmirəm. Ona ilə qoy özüm öldürürüm. Əgər lazım olsa, deyəsən özüm ödürərəm. Və Peyğəmbərə səsələm, bu döyüşdən qayıdanda həmin o sahabanın atasını Mədinəyə girməkdən qadağan edir. Deyir ki, ona, yəni girməsin. Hətta Peyğəmbərə səsələm sənə icazə verənə qədər. Yəni Mədinə şəhərinə girməyəcəksən. Və hərçinin ya həqiqətən belə olur. Həmin münafıiq, yəni Abdullah ibn Ubay ibn Salul Mədinə şəhərinə girmir. Səlacə ona icazı verən sonra o, Mədnə şəhərində daxil olur. Bu, birinci hadisə idi, yəni Peygamah səhəm arasında təfrikə salmaq. Və bununla mazizəsini deyir ki, Peygamah nə inir? Sahabiləri yığır və şəhərin kənarına, yəni Mədnəndən uzaq bir yerdə, yəni daha yolu uzadır. Və sonra o, bura hadisə baş verir. İfq hadisəsi, yəni Ayşə R. Hanıhəyə atılan böhtan. Əşradiyanı atan bəhtan. Və təəssür bu döyüşdən qayıtdıqda Mədnə şəhərinin yaxınlığında bir yerdə döyüş. Yəni qoşunun Mədnə şəhərinin yaxınında məsələşir. Yəni orada düşərgə salırlar. Fə Əşradiyanı hə öz keçəvasından enir aşağı. Keçəvə bilirsiniz də. Dəvənin üzərində olan o ev kimi şey ki var, yəni o otaq kimi balaca. Onun içindən düşür və qoşundan uzaq bir yerə gedir. Yəni öz haçətini görmək üçün Və bu vaxtda, yəni o gedəndən sonra Peyyaman səhəm qoşunu qaldırır, yəni qoşunu oradır və deyirlər ki, gedək. Və onlar da sahabilər qaldırıb, yəni dəvənin üzərini qoyandı Keçəvanı, hələ ki, Ayşə içərdədir, çünki Ayşə yəni, çox ağır olmur, yəni, çəkisidir qeydə daha ağır olmur, yəni az rəşil olur. His elə yəni, adam yoxdur, yəni boş oldu və həmçinin, yəni baxa da bilməzlə içəri ki, Peyyaman səhəm üzə özəsidir. Dəv Qoşun qalxıb gedir. Ayşə qaydanda görür ki, artıq qoşun yoxdur. Yəni, qoşun çıxıb gedir və gəlir, qoşun gedən yerdə oturur. Yəni, qoşunun yəni, getdiyi yerdə, haridə ki, qoşun yəni, düşərgə salmışdır, həmin yerdə oturur. Və Ayşə bilir ki, həmsə yəni, döyüşlərin arxasından və ya sağ-sol tərəfindən atlar gəlir. Və onlar yəni, arxada qalanlara kömək edirlər və ya nəsə itibsə onu gətirirlər. Yəni, bu cürcə, həm də arxana gələnlər olsa, düşmən xəbər versinlər və bilir ki, əgər peyamasam onu axtarsa, gəlib bura çıxacaq, bu yerə. Onun üçün oturur, orada gözləyir. Bu vaxt Səfvan İbn-ül-Muqadil Əs-Suləmi adlı bir sahabə gəlir. Yəni, qorşunun arxasına gələn sahab olur. Həmin o gözətçi. Gəlir və görür ki, Ayşə oturur və həmin sahabi Ayşəni Əvvəllər görmüşdür, yəni hicab, yəni qadınların üzlərini, yəni başlarını bağlamamışdan qabaq, yəni ayə nazil olmamışdan qabaq, həmin sahibi görmüşdür Ayşəni. Yəni Ayşəni baxan kimi tanıyırdı və görür ki, bu Ayşədir. Həyəməs abici Ayşədir və öz dəvəsinə Ayşəni mindirir və özü dəvənin yədəyindən tutub, yəni ipindən tutub Mədnə şəhərini gətirir və onlar Mədnə şəhərindən Peyğəmbərdən peğəmbər, sonra girirlər. Yəni, artı Peygamber səsələrin mədni daxil olmuşdur. Sonra Ayşə ilə bu sahabə mədnəyə daxil olurlar. Və bunu görən münafiqlər, yəni əqrəblər, müasir edilir isək, əqrəblər bunu istifadə edirlər. İstifadə edirlər və onların başçısı Abdullah ibn Ubeyy ibn Səllə olur. Həmin o münafiq. Və başlayırlar cemaat arasında şahı yaymaq ki, və Ayşə həmin o sahabə ilə, Safan ibn Üməqdən ilə, yəni, pis bir iş görə bilər. Yəni çünki burada nə var? Şübhə var. Yəni başqa bir kişi ilə, yəni dəvə ilə gəlmək ardında idi xəstələr üçün qəlbində yaral onlar üçün bir dərman idi. Və həmin bu məsələyə qarşı olan yəni sahabelərdən, yəni bəziləri bu məsələyə qarışmışlar. Onlar da bu şayanı yayıblar. Bu sahabelərdən Mustah e, Mustah ibn Əsasa, Mustah ibn Əsasa və həminin və Hassan ibn Sabit üç nəfər sahabələrdən, onların biri qadrın idi, isə ki Onlar da bu, yəni Şayani mədnədə yayırdılar, yəni bu səbəbədə həmçə onlar edirlər. Peyğmət bir dəfə çıxır məsibdə, cəmatin qabağında minbələ çıxır və öz yoldaşına həmsinin o sahabiyyə, yəni Safhan ibn-i ümumahatdır, o sahabi ki, Ayşəni gətirmişdir, onların hər işinə inandığını deyir və deyir ki, onlar ya yani, hiç vaxt eləşir şey eləməzlər, mən inanmıram. Ətlər sahabələrdən biri, Sadr-ı bir, Müazadlı sahabi qəbilənin başçısı olur, deyir ki, əgər Oğuz qəbiləsindən, yəni Oğuz qəbiləsindən kimsə Ayşəyi bu mühtəna atsa, onu öldürəcəm, onu öldürəcəm. Lakin, yəni, digər sahabilər yəni, buna razı olmurlar, çünki onların arasında, yəni ki, onların qövmünə olanlar da var idi və onlar bilir ki, bu fitnədir. Bu, bir fitnədir, onu istəmirlər belə şəyə görə yəni, qan tökülsün. Ola ki, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, olan danışıqlarına çox fikir vermirdi, yəni bu məsələni çox qal şişirtmirdi ki, münafiqlər bu məsələdən istifadə edə bilərlər ki, yəni, misələnin arasında düşsün, ixtilaf düşsün. Və Ayşə r.ə. -hə deyir ki, bəsimə mələz naxumuşam, Peyğəmbər deyir ki, mən naxumuşam ki, qoyu gedim, atamın evində biraz malcı olun, yəni anam mənə orada yaxşı xidmət edəyər və öz atasının evinə gələndə bu xəbəri işidir. Ayşə hə, r.ə. bu xəbəri işidir. Yəni, Ayşə xəbəri təxminən üç həftə, yəni, bir, belə bir müddət sonra işidir. O vaxtda yəni, Ayşə bilməyir ki, belə bir söhbət gedir mədnədə. Ayşə buna işləyəndə çox kədərlənir. Hətta gecələr gözündən yuxu gedmirdi Ayşənin. Və Allaha dua eləyir ki, Allah təhələ, yəni ona kömək olsun. Çünki o gəlib yəni, yalmasam yanına ki, yarısı mənə köməklə, ki məni yəni, bu işləyən O, vətəndən qutar, fəyəlməzəm heç səyə bilmir, gəlir atasının yanına, anasının yanına heç səyəz, yəni ona kömək eləmir, yəni eləyə də bilmirlər. Və bu haqda Ayşə yəni, Allah'ın sığınır və der ki, Allahlar yəni, özü bilə məsləhətdir, özü necə əmr etsə o cürda olsun və səbr edir. Lakin Ayşə deyir ki, mənim ağımına da gəlməz ki, Allahlar mənim haqqımda nəsə bir xəbər verər. Bu hadsədən bir ay keçəndən sonra, yəni bu böhtənin bir ay yəni, yayılmasından sonra Peygamber səlamı çox əziyyət olurdu. Yəni, hər zaman münafiqlər Peygamberə tənə edirlər və cəmaat hamısı danışırdı, yəni dedikodu çox gedirdi şəhərdə. Və səhər Allah'tan nur surəsindən 11-ci ayədən 20-ci ayə qədər ayələri nazil edir. 11-dən 20-ci ayə qədər ayələri nazil edir. 11-ci ayədəndir. Həqiqətən yalan xəbər gətirənlər öz əçərinizdə olan bir zümrədir. Onu pis bir şey zənn etməyin, o bəlkə də sizin üçün xeyirlidir. Yəni, e, Ayşəyə Adlan Böhtan hansı ki xəbər gəlmişdir ki, sizin aranızda olanlar bu söhbət yayırlar. Yəni, dediyimiz kimi, o üç nəfər sahabi, iki nəfər kişidir, bir qadın, bir də baş, yəni, münafirlərinin başçısı olan Abdullah ibn Ubey ibn Səlulu idi. Yəni, onlar bu xəbərini yenirdilər, cəmat arasında şair kimi yayırdılar. Aha. O zümrədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Onlardan günahın böyüğünü üstünə götürəni isə çox böyük bir əzab gözləyir. Nəger o yalan sözü eşitmədiyiniz zaman e, mömin kişilər və qadınlar öz ürəklərində yaxşı fikirdə olub bu acı qaydın bir bəftdandır, deməli değildirlərmi? Ya yəni, bu da yəni ki, bu ayə, yəni bu yəni 14-cü ayədə bu ayənin ağız olması səbəbi Deməli bəz sahiblər olur, bu xəbər gələndə eşidirlər. Bu xəbər və onlar deyirlər ki, biz, yəni bu işə qarşı bilməliyik. Biz bu işə qarşı bilməliyik və bu bir bəhtandır. Bu bir bəhtandır və onun əvəzində, yəni bəz sahiblər bu söhbətə qarışmırlar. Yəni çoxsa sahiblərin ümumiyyətlə söhbətə qarışmırlar. Və Allah təala deyir ki, yəni məğər bunlar kimi edə bilməzdilər. Deyə bilməzləyəm ki, bu fitnədir, yəni, gəlin buna qarışmayaq. Bu bir vəftandır. Nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq edəcək də şahid gətirmədilər. Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsr yalancıdırlar. Əgər Allahın dünyada və axirətdə sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. Çünki o zaman siz yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz, bilmediyiniz sözü ağzınıza alır və onu yüngül bir şey sanırdınız. Halbuki bu Allah yanında çox böyük günahdır. Məgər siz onu eşitdiyiniz zaman bizə bunu danışmaq yaraşmaz. Aman, bu çox eşitdir, bu böyük böht, bu çox böyük bir bəhtdandır. Deməli deyildinizmi? Allah sizə ümid nəsəd verər ki, əgər möminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz. Və Allah sizin üçün ayələri izah edir. Allah biləndir hikmət sahibidir. Möminlər arasında pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və ahirətdə şiddətli bir azab gözləyir. Ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz. Əgər Allah sizə neymət və mərhəmət olmasaydı, Allah şəfqətli, rəhmli olmasaydı, 21-i oxuyun. Yə, Deməli, bu ayələr, Nur Suresinin 11-ci ayədən 21-ci ayəsində qədərdi. Və bu ayələr, Allah Teala, Ayşə radiyallahu anhənin, Peygəmsəvin zəvcəsinin Əbəşərə dilhanın, Əbəşəş-Səddiqin qızı olan Ayşənin yəni belə bir işlə, heç bir yəni əli olmadığını və o qadının təmiz olduğunu bir dəlildir. Açık aydın Allah təala bu ayələrdə həmin qadının Peygəmsəvin zəvcəsinin pak, mötəmiz olmasını sübut edir. Və bundan sonra yəni heçəsə bu qadına Ayşə adlan Əliyə etməsinə bir yer yoxdur. Və kim bundan sonra Ayşəyə bu böqtəni atarsa, artıq nə etmiş olar? Hı. Qur'anla on ayəni inkar etmiş olar. Yəni bu nədir? Əgər o adam bunu bilirsə, yəni, artıq küfr etmiş olur. Artıq cələdən bilir ki, o adam küfr edir. Və Peyğəmbə səsələmi həmin o üç ləxər ki, var idi, yəni ayələr nazlı olur. Ayşəyə r.ənihə, Allah da onu bu işlə ələ olmadığını təhsil edir. Gəlin, baxa, Peygamazım, o böhtəni atan sahabilərə üç nəfər ki, dedik, iki nəfər kişi, bir nəfər qadın və həmçinin münafirlərinin başçısı Ubey ibn-i Sarul. Onları Peygamazım nə tətbiq edir? Deməli, Mislah, Mislah ibn Əsəsə adlı həmin o sahabi Ebubəkirin qohumlarından idi. Həmin, Ayşənin də qohumlarından idi. O, bu söhbətləri edirdi. Və Ebubəkir, necək birisi varlı sahabilərdən idi və həmin bu müstəhə Abbaşir çoxu kömək edirdi. Yəni, hər zaman ona maddi yardım edirdi. Yəni, sədəqə verirdi həmçə. Bu söhbətdən sonra, Abbaşir r.ə. nəhə deyir ki, mən artıq ona, yəni ona bir daha kömək eləməyəcəm. Yəni o mənim qızma belə bir böhtən attırdı və bu söhbəti yayırdı. Ona edə Abbaşir bu işləni imtinad edir. sonra Allah bir ayə nazlə edir və ayədə deyilir ki, Nur suresinin 22. ayəsində Yəni sizlərdən fəziletli insanlar, yəni öz yaxınlarına, öz qohumlarına, yəni sədaqə verməkdən çəkinməsinlər. Yəni yenə də öz işlərini davam etsinlər və bu halda Əbbəşr haqqından azolub ki, Peyğəmbər (s.a.v.) ayəni oxuyur və Əbbəşr bundan sonra rəziyallahu anhu Allahdan bağışlanma üçün həmişə ona sədaqə verirdi. Çünki ayənin axırında deyir ki, "Ələ tuhibbūna an yağfirallahu lakum? İstəmirsinizmi ki, Allah tələbə sizi bağışlasın?" El, əgər Allahdan başlama istəyirsən, onda qohumlara olan kömək ilə əsir gəmə. Bax məraçı o, Ayşəyə böhtən atadı, yenə də Əbəkər radiyallahu anh ona kömək etməni davam edir.